Dragi ascultători, iată-ne la o nouă ediție Emisiunii despre sexualitatea maritală O emisiune în care discutăm probleme din capitolul acesta Delicat și sensibil Din care ne este foarte greu să mărturisim cuiva Sau să cerem ajutor cuiva Sau să cerem sfatul la cineva Pentru că așa este cultura în care am crescut Așa este mediul social în care am crescut Să fie considerat unul din lucrurile care este... Evitat, este rușinos într-o oarecare măsură să fie dezvăluit. În realitate, toți cei căsătoriți au o viață sexuală, unii mai împlinitoare, alții mai puțin împlinitoare, dar cert este un lucru. Fiecare din cuplurile căsătorite trec la un moment dat, pentru o perioadă mai lungă sau pentru o perioadă mai scurtă, prin diferite deficiențe la capitolul sexualitate, prin diferite probleme la capitolul acesta, și pentru astfel de perioade, pentru astfel de timpuri, ne-am propus să facem această serie de emisiuni și vă provocăm să ne trimiteți întrebările dumneavoastră pentru această emisiune în continuare. Vă precizez că această emisiune, ca și celelalte pe care le realizez, sunt făcute în urma întrebărilor care au venit de pe adresa dumneavoastră sau în urma unor experiențe pe care le-am considerat foarte importante de abordat din cazurile pe care le-am avut în, în ședințele de consiliere. În seara aceasta continuăm ceea ce am început data trecută și vorbim despre blocaje la nivel de sexualitate. De ce de blocaje? Pentru că foarte multe cupluri ajung la un moment dat să aibă diferite blocaje la capitolul sexualitate și aceste blocaje ne încurcă viața rău de tot. Practic sunt ultimele blocaje de care am mai avea nevoie Spunea cineva că viața sexuală atunci când relația merge bine Contează în proporție de 20% Atunci când relația merge prost Contează în proporție de 80% Și lucrul ăsta este oarecum adevărat Și poate fiecare din dumneavoastră îl regăsiți Într-o măsură mai mică sau mai mare În experiența de viață pe care ați acumulat-o Un lucru este sigur Partea sexuală a vieții noastre este una foarte importantă Pentru cei care sunt căsătoriți și uh, un astfel de capitol nu poate fi lăsat nerezolvat Adică problemele care apar într-o astfel de zonă nu pot fi lăsate nerezolvate Nici măcar nu pot fi ignorate Cu speranța că vor trece cu timpul Dragii mei, niciun fel de problemă nu trece cu timpul Timpul te ajută poate să uh, cicatrizezi o rană Dar nu te ajută să o vindeci uh, În momentul în care avem o anumită problemă La oricare din aspectele vieții, la oricare din sectoarele vieții Manevra corectă este să ne ocupăm de acea problemă ca să o rezolvăm și nu să o îngropăm undeva ca să uităm de ea. De altfel, dacă aveți o rană pe mână, de exemplu, v-ați tăiat când curățați cartofi, prima manevră este să pui ceva să nu curgă sânge, dar mai întâi trebuie să speli rana respectivă ca să nu se infecteze. Așa că trebuie spalată și trebuie legată mai apoi cu o culpă uscată. E bine, Așa se întâmplă și în sfera aceasta sexualității, apar tot felul de probleme în viața de cuplu și aceste probleme pot să fie o treaptă de urcare sau o treaptă de coborâre. De ce? Pentru că în momentul în care întâlnim probleme în viață, ele ne sunt date fie spre urcare, fie spre coborâre. Adică dacă un astfel de blocaj strică relația, atunci, în mod categoric, a fost o treaptă de coporre. Dacă un astfel de blocaj întărește relația, pentru că cei doi vorbesc, conlucrează ca să rezolve o astfel de problemă, atunci, categoric, este o treaptă de urcare. Așa că depinde de noi, de atitudinea noastră, cum abordăm astfel de probleme. Spuneam data trecută că este o constantă a vieții noastre și aceste blocaje care au de face cu zona sexuală a vieții și... De regulă, când apar probleme în aceste sectoare, oamenii nu știu ce să facă cu ele sau știu și nu au curaj să facă ceva. Blocajele sexuale pot fi depășite fie în intimitate, în cadrul unei relații care oferă siguranță alături de un partener cu multă răbdare, fie, dacă nu, în cadrul unor ședințe terapeutice. În orice caz, spuneam, nu este bine să fie lăsate nerezolvate. <coughs> pentru că o relaț relația sexuală este foarte importantă în dinamică familiei și chiar dacă cei doi se cred tari, sau unul din ei se tari, totuși, componenta sexuală este una importantă pentru relația dintre soț și soție și atâta vreme cât cei doi sunt sănătoși apare, apare nevoia aceasta de a avea relații intime. De altfel, Scriptura ne sfătuiește să nu ne lipsim unul pe altul de datorie de soți, decât prin învoială. Cu alte cuvinte, trebuie să fie o constantă a vieții noastre raporturile sexuale și nu o, niște excepții. Mai mult, să ajungem să folosim relațiile intime pe post de metodă de pedepsă a partenerului pentru, sau de șantaj pentru anumite avantaje. Așa că este important să știm, să rezolvăm astfel de probleme și să trecem peste ele. Când spun trecem peste ele, nu mă refer la a ignora, a, a stupa problema respectivă, ci a le depăși în mod corect. De asemenea, mai spuneam data trecută și specific și acum, blocajele sexuale nu înseamnă sfârșitul relației, ce poate însemna foarte bine continuarea relației. O relație nu ține doar de sexualitate și consider că cel mai important element în dinamica unei relații nu este sexualitatea, deși este un element foarte important, nu este cel mai important așa că și cuplurile care ajung în imposibilitatea de a mai avea relații intime, Doamne ferește, de boli grave sau mai știu eu ce operații, pot să continue relația chiar dacă nu este și componenta sexuală. Dar atâta vreme cât este sănătate și Dumnezeu ne dă binecuvântarea aceasta, cred că putem să... Nu că putem, trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca această componentă să funcționeze și ea. E bine, spuneam data trecută că sunt mai multe cauze ale blocajelor care de sexualitate, unele din ele le-am amintit. În seara aceasta vom vorbi foarte mult despre una din cauze care este stresul și, efectiv, încă una cu care o să încep, care este tocmai indiferența. Dragii mei, indiferența este una din cele mai jignitoare atitudini pe care poți să o ai față de soțul sau soția ta. În momentul în care ești indiferent față de felul în care arată, felul în care se comportă, felul în care vorbește, când ți este indiferent partenerul, atunci el va experimenta blocaje sexuale. De ce? Haideți să facem un mic exercițiu de imaginație. De exemplu, soția s-a tuns și a făcut coafura? Eu știu, s-a dus și s-a aranjat. Vine soțul acasă, soția îi stă în cale ca să-l primească și să fie văzută cu noua coafură. Soțul ori nu vede, ori nu spune nimic despre noua, noul luc. Ei, o astfel de atitudine, cu siguranță, nu-ți va aduce soția în seara aceea în pat, Pentru că intervine un anumit blocaj. Ei bine, ăsta este un exemplu minor, dar închipuiți-vă ce se întâmplă dacă, proporțional, la atitudinea soțului tău adaugă și soția. Și atunci spune în mintea ei, conștient sau inconștient, bine, nu îmi faci nicio apreciere, nu uh, ai timp de mine, mă ignori, ești indiferent față de mine, atunci uh, prea devreme să nu te aștepți la relații între. Uh, efectiv, un astfel de joc este foarte periculos pentru că uh, cu timpul răceala se strecoară în familia respectivă și dispare atracția. Pur și simplu dispare atracția. De ce? Pentru că anumite conflicte, anumite uh, indiferențe, să le numesc așa dacă pot să le numesc, Atrag o astfel de răceală Spuneam că indiferența Este una din cauze În momentul în care persoanele Nu au încredere în ele însele Și aici am vorbit și data trecută Despre ce înseamnă pentru un bărbat Să nu aibă încredere în el însuși Să intervină și un blocaj în sfera sexualității Efectiv este Aruncat Se simte aruncat într-o zonă Din care nu poate să iasă Pentru un alt fel de bărbat este extraordinar de greu să mai poată să se mai sustragă. Este foarte important să ne învățăm să-l apreciem pe celălalt. Dragii mei, un comportament în care soțul și soția se apreciază reciproc este unul pe care îl căuta orice soț și orice soție. Practic, ne, ne place, ne face plăcere să fim apreciați. Și legat de asta, strâns legat de asta, este și sfera sexualității. În momentul în care îi spui unei femei că este frumoasă, că este atrăgătoare, că îi stă bine Atunci este o parte din preludiu pentru actul intim de mai târziu În momentul în care îi spui unui bărbat că îi stă bine Eu știu modul în care s-a tuns, s-a bărbierit sau cu cămașa respectivă Sau îl apreciez pentru efortul lui, pentru puterea lui Atunci este parte din acel preludiu În momentul în care oamenii nu se mai apreciază unul pe altul și îi apare această indiferență atunci, cu siguranță, acolo i pot să intervină blocaje, blocaje în sfera sexualității. Bineînțeles că, tot vorbesc despre blocaje în sfera sexualității, ele sunt, de fapt, blocaje la nivel mental, blocaje psihologice, dar au corespondență sau se văd, efectul lor este în sfera sexualității. Stresul, pentru că am ajuns la el, este una din cele, unul din cele mai, cei mai mari factori declanșatorii ai blocajelor sexuale și dacă ar fi să luăm pe rând de exemplu un lucru cert descoperit de specialiști este că sexualitatea este strâns legată de funcționarea psihică și fizică armonioasă și orice factor care produce stres din orice domeniul vieții poate să influențeze această dinamică sexuală. Acest lucru se întâmplă de regulă cu cât uh, dificultățile de la servici cresc, de exemplu, uh, cu atât uh, problemele sau blocajele care pot să intervină sunt mai mari acasă. De ce? Pentru că apare anxietatea. Anxietatea că nu va putea să atingă parametrii, respectivi dacă îi se cere mult unui bărbat la servici și uh, este la limită, nu știe dacă face față. Efectiv apare această teamă că nu va a, atinge, eu știu... Uh, standardul care i s-a pus. Ei, în momentul în care apare anxietatea la un bărbat, dispare erecția, una, una cu cealaltă nu prea se împacă. La fel și cu femeile. Pot apărea dificultăți precum uh, uh, lipsa apetitului uh, pentru intimitate sau anorgasmia uh, din cauza centrării uh, excesive sau exclusive pe situațiile de muncă. Și a ai incapacității de a face diferența între muncă și uh, viața personală. Stresul, și aici l-am legat de servici, stresul poate fi legat de toate capitolele vieții. Haideți să mai facem un exercițiu, nu doar ăsta cu uh, serviciu. Dacă soțul sau soția au o zi foarte încărcată, să spunem că unul din copii este bolnav, și trebuie să se ducă pe la doctor, trebuie să se ducă pe la spital, să umble în dreapta și în stânga, și dacă situația asta continuă câteva zile, vă dați seama că dinamica sexuală va fi influențată. Nu îți mai arde în momentul în care ți copilul bolnav, nu prea mai arde de amoruri. Însă, o astfel de situație este oarecum de înțeles. Pe când cea care face referire la muncă, trebuie să avem capacitatea să lăsăm probleme de la muncă la muncă și ce ține de casă de viața noastră personală Să fie viața noastră personală Stresul Dacă ducem o viață stresantă Ne afectează multe sectoare ale vieții Printre care și dinamica sexuală Asta înseamnă că O persoană stresată va fi mai puțin Interesată de sex Va avea mai puține performanțe În materie de relații intime Adică un bărbat stresat Va obține erecție mai greu O va pierde mai repede va avea slăbită încrederea în el, va fi mai slăbit din punct de vedere fizic și nu va rezista atât de mult într-o relație intimă. O femeie care este stresată va avea și ea probleme pe partea ei, adică va lipsi interesul pentru sexualitate, adică va constata o scădere a libidoului, în același timp se va excita mult mai greu, adică nu se produce acea lubrifiere, plus s-ar putea să nu poată să ajungă la orgasm. De ce? Pentru că mintea este cuplată, este stresată de ceva, mintea lucrează la altceva și în același timp este foarte ușor iritabilă și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere sexual pentru că mintea lucrând la un anumit nivel cu anumite date, ea este ruptă de datele respective. Trupul este într-o parte, mintea este în altă parte și lucrurile sunt foarte, foarte greu de gestionat. Și din punctul acesta de vedere și pentru femeie, stresul este un, poate să aducă blocaje sexuale majore. E bine, când acest stres este doar, să spunem, ocazional, de exemplu, am spus mai înainte de faza cu îmbolnăvitul copilului, se îmbolnăvește copil, nu rămâne copilul bolnav, eu știu, două săptămâni, poate în cazuri grave, dar după aceea își revine. și viața, dinamica sexuală revine la parametrii, cumva se recuperează dacă pot să spun așa ceva din ce s-a pierdut dar în momentul în care vorbim despre stresul de la muncă la care nu putem să-i punem stop să intre în viața noastră personală atunci situația asta poate continua ani de zile e bine, dacă continuă an de zile relațiile sexuale vor fi vor deveni ceva făcut de nevoie pe fugă ceva din care nu se obține prea multă satisfacție o datorie pe care ți-o satisfacți ce o faci? e bine, cu o astfel de mentalitate intervin blocajul. La un moment dat nu mai ai nevoie de un astfel de sex. Pentru că noi, spuneam mai înainte, pentru, pentru cei căsătorii, pentru cei care se iubesc, sexul este nu doar sex, nu este doar actul acela mecanic de penetrare. Sexul este altceva, este o comuniune, un contact, o, o unire, o lipire unul de celălalt. Noi de asta avem nevoie, nu avem nevoie de penetrarea propriu-zisă Nu avem nevoie de, acea, de acel contact, de acea atingere, de acea unire împreună cu celălalt E bine, în momentul în care nu mai ofer aceste elemente, relația sexuală, ci doar ceva mecanic La un moment dat, soțul sau soția, de regulă soția prima, spune Ok, mie nu mai trebuie, pentru ce contact sexual? Pentru ce? La ce mă ajută? Nu mai trebuie și la un moment dat intervine un blocaj definitiv. Și știu, știu, din păcate, cupluri în care nu mai are loc uh, relația intimă, nu mai este loc de sex, uh, deși ei au doar 40 de ani. Nu mai este loc pentru că nu mai oferă ceea ce, sau nu reușesc să obțină din relația intimă ceea ce Dumnezeu a amenit să fie. De aceea stresul este un dușman foarte mare al contactelor sexuale și generează blocaje în sfera sexualității care pot fi foarte greu eliminate. Recomandarea mea este să reușiți să faceți diferența și să vă lăsați la servici problemele de la servici și să nu le amestecați. Acolo unde se poate, purtați o anumită haină la servici și lăsați-o în cui când veniți acasă. Cum își lasă doctorul halatul, de exemplu, își lasă halatul acolo și îi ia a doua zi când vine la lucru, așa să fie și pentru voi, o anumită haină, un anumit sacou, un anumit, nu știu, ceva să vă schimbați. Actul acesta, deși nu înseamnă foarte mult, obișnuiește mintea noastră să dezbrace, într-o anumită formă, problemele de a și să le lase acolo și să se ducă acasă fără ele. Bineînțeles că nu poți să eviți în totalitate, dar în momentul în care îți propui lucrul acesta și faci și ceva fizic ca să asociezi cu acea decizie ta de a nu aduce probleme de la serviciu acasă, lucrul acesta este realizabil. Iarăși, cu privire la stres, un lucru care poate fi făcut este să continuăm să avem relații intime chiar și atunci când suntem foarte stresați. De regulă când suntem foarte stresați, ne este mult mai greu să le avem și se vor întâmpla mai mult mecanic, mai mult de datorie vor avea loc. Însă, cred că este mai bine decât să nu existe deloc. Așadar, și din punct de vedere, eu știu, dacă nu există un contact emoțional, fizic, piele la piele intens, este bine să existe o, o regularitate a dinamicii sexuale și din cauza că, spune structura să nu vă ispitească satana, dar și din cauza că uh, unul din remediile cele mai bune pentru stres este uh, relația intimă. Și aici cele două se bați și se elimină una pe alta. Însă, în momentul în care renunțați la relațiile intime, veți lupta mult mai greu cu stresul. Lucrul acesta este dovedit de nenumărate studii sociologice și să pot, pot fi găsite și ele sunt valide, sunt făcute pe eșantioane mari de oameni. Adică, dacă vrei să îmbunătățești cât de cât puterea ta de a controla stresul, una din armele cu care poți să lupți este tocmai o relație sexuală regulată în cadrul căsătoriei. Atenție, vorbim despre o emisiune dedicată celor căsătoriți, nu încurajeze niciun fel relațiile sexuale în afara căsătoriei, nici înainte de căsătorie, nici în timpul căsătoriei. Așadar, dacă vreți să puteți să luptați, să faceți față stresului, relațiile sexuale sunt una din armele care vă ajută în acest sens. La un moment dat s-ar putea ca problemele să fie atât de mari încât să fie nevoie de terapie. Și aici este iarăși o zonă foarte sensibilă. O zonă sensibilă pentru că puțin uh, s-ar putea duce la un terapeut să le spună, auziți, nu aveam o problemă, uh, nu putem să nu poți să obțin uh, satisfacție din relațiile sexuale sau nu poți să am erecție sau uh, nu poți să am orgasm. Uh, puțin dintre noi s-ar duce cu astfel de problemă. Uh, Mă bucură, pe de altă parte, că totuși există astfel de cazuri, am avut astfel de cazuri la consiliere și oamenii vin și spun și -o astfel de probleme. Dragii mei, să nu vă fie uh, greu să veniți cu astfel de probleme la consiliere, pentru că cei care fac consiliere s-au confruntat cu astfel de probleme și nu le consideră, mai știu eu ce, uh, enormități să râdă, să zâmbească, să fie ironici, să fie șocați sau așa mai departe. Și în al doilea rând, pentru că astfel de oameni au pregătire necesară să vă poată ajuta. Practic, urmând o consiliere de, eu știu, 6-10 ședințe, vă puteți îmbunătăți dinamica sexuală foarte mult și implicit calitatea vieții de, de familie. Când există un astfel de blocaj, este nevoie de multe ori și de terapie. Din păcate, foarte puțini ajung la terapie pentru astfel de probleme. Uh, și astfel de probleme uh, rămân în cuplu, rămân în relație și este efectiv ca un buboi care doare în permanență. Când îl atingi, doare. De asta, de fapt, ajung și bărbații să, fie, să aibă un comportament atât de dur și misogin uh, cu privire la femei. De asta, și femeile au ajung să aibă un comportament atât de respingător față de bărbați. Uh, pentru că probleme de dinamică sexuală nu sunt rezolvate. Uh, rămân în mintea acelor persoane. Dacă este femeie, va avea impresie proastă despre bărbați în general. Dacă este bărbat bărbat se va răsfrânge asupra tuturor femeilor la modul general. Și atunci vom avea anumite atitudini pline de sarcasm, de tot felul de glume acide, de tot felul de remarci acide, lucru care nu ne avantajează deloc. De asta este foarte important să aibă loc relații sexuale și dacă nu este posibil, dacă ceva împiedică relațiile intime, în familie în, Între soț și soție Atunci este bine să se apeleze la specialiști Spuneam dată trecută că am avut un cuplu la consiliere Care uh, mi-a declarat că Efectiv după relațiile intime Se declanșează un izvor de creativitate Practic uh, pot să picteze și să cânte uh, Mai frumos decât o făceau înainte E bine, lucrul acesta este foarte adevărat Este foarte adevărat pentru că uh, În momentul în care are loc intimitatea este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla pe fața Pământului. Și în momentul în care intri în contact cu cel mai frumos lucru pe care îl poate experimenta un soț și o soție, atunci te umpli de creativitate, de frumusețea acelui lucru. De exemplu, poate nu vi se pare potrivit, dar cred că are asemănare. La un moment dat, doi ucenici se duc cu Domnul Isus și în momentul în care ajung pe munte, se întâlnesc cu un alt om al lui Dumnezeu care vine să se întâlnească cu Domnul Isus și ajung în locul ăla atât de plăcut pentru ei încât ajung să spună nu, nu mai vrem să mai coborăm de aici, nu, nu se poate să facem uh, trei colibe și efectiv voiau să rămân acolo. Un alt exemplu care îmi vine în minte acum și care se potrivește bine aici este... Exemplul lui Moise, care se duce să întâlnește cu Dumnezeu și când se întoarce înapoi, fața lui strălucește. E bine, în momentul în care ai intimitate, care o consider cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o celor căsătoriți, când ieși dintr-o astfel de stare, ieși cu ceva bun, cu ceva constructiv, cu creativitate, cu bucurie, cu efervescență, cu poftă de a trăi viața. De ce? Pentru că ai luat contactul cu ceva binecuvântat de Dumnezeu. De deci, ce cred că este bine să cultivăm, să, cât ține de noi să păzim să avem relații sexuale satisfăcătoare și să eliminăm blocajele care intervin. În momentul în care există un blocaj, suferă amândoi, amândouă persoane, indiferent că este cel care are blocajul sau cel care este partenerul celui cu blocajul. Dacă blocajul constă în lipsa apetitului sexual, de obicei cel care suferă este partenerul. Dar dacă blocajul este, de exemplu, de pă, ordin să nu poți să obții e, erecție, atunci suferă și soțul, suferă și soția. Așadar, n-aș putea să spun care suferă mai mult. Indicat este oricare din ei ar suferi, sau chiar dacă suferă amândoi, chiar dacă suferă doar unul, să fie abordate și rezolvate. Iarăși, un lucru care ține de cultura în care trăim... Suntem învățați de noile tendințe, că femeia are anumite dimensiuni, bărbații au anumite dimensiuni și asta poate să intervine ca blocaj sexual sever. Bărbații nu mai sunt siguri pe imaginea lor, nu mai sunt mândri de cum arată, se simt urâți burțoși, chelioși și așa mai departe. Deși cred că bărbații trebuie să-și mențină o condiție fizică bună, să se, să se îngrijească de, de aspectul lor, puțini vor arăta ca cei musculoși de pe la televizor și asta îi va duce foarte ușor în zona blocajelor. La fel și femeile. Se uită la televizor, văd tot felul de super modele și-ar vrea să fie așa cum sunt prezentate acele modele. Puține din femei reușesc să facă lucrul acesta sau dacă o fac, o fac un preț foarte mare. În felul acesta au o anumită jenă în a se dezbrăca în prezența partenerului sau în a se oferi partenerului și aici iarăși pot să intervine blocaje. Foarte multe zone în care pot să intervine blocaje în viața noastră, dar dragii mei, orice vă blochează activitatea sexuală, orice vă blochează dinamica vieții sexuale regulate, este considerat un blocaj și trebuie abordat și eliminat în măsura în care se poate. Adică dacă nu reușiți să aveți relații sexuale regulate Nu știu ce înseamnă pentru voi Regula pentru unii înseamnă zilnic, pentru alții înseamnă lunar Pentru alții înseamnă anual Cred totuși că anul, anual este cam răruț La fel cred că și lunar este cam răruț Dar în momentul în care Soțul și sau soția Duc lipsă de relații intime, înseamnă că este o tulburare de dinamică sexuală și trebuie abordată. Este un blocaj undeva și trebuie abordat. Dacă soțul se plânge că duce lipsă, deși are o dată pe zi, atunci are un blocaj și trebuie abordat. Dacă soția se plânge că e prea des, deși au contacte sexuale o dată pe lună, iarăși este un blocaj, trebuie abordat. Dragii mei, Puțin bărbați ar rezista, și am mai spus asta și o repet, dacă soția lor s-ar oferi în fiecare zi să facă să aibă intimitate. La început ar fi încântat, dar după 4-5 ture ar rări-o singuri. Așadar, cred că o dinamică sexuală sănătoasă este cea în care soțul și soția reușesc să aibă intimitate cam o dată la 3 zile. Unii la 2 zile, alții la 4 zile, dar cam o dată la 3 zile. O astfel de dinamică consider că este una a unei familii sănătoase, dacă sunt sănătoși amândoi, dacă uh, au o relație bună unul cu celălalt. De asemenea, dacă este loc de două ori pe zi, uh, nu cred că este o problemă. Însă, în momentul în care relațiile intime se răresc prea tare, atunci pericolele sunt mult mai mari pentru familie, stresul crește uh, pe măsură ce frecvența raporturilor sexuale scade. Vă provoc să vă păziți relația, vă provoc să vegeați asupra dinamicii sexuale a vieții voastre, pentru că este o componentă foarte importantă și nu o lăsați nepăzit această zonă. Dumnezeu să vă vină cuvinteze și să vă dea înțelepciune, în așa fel încât să fiți pentru celălalt o bucurie și din acest punct de vedere. Să puteți să-l împliniți, să puteți să fiți alături și să puteți împreună să depășiți orice blocaj, fie că este el de natură sexuală, fizică, psihologică, financiară și așa mai departe, ca împreună să puteți să construiți ceva frumos pe pământul acesta, să puteți să arătați prin viața voastră spre Dumnezeu care v-a creat și care v-a uh, destina să fiți unul pentru celălalt. Dumnezeu să-și reveste peste voi binecuvântarea și implicit binecuvântarea aceasta a unor relații intime satisfăcătoare. La revedere!